Sva hvala i zahvala pripada Allahu Subhanahu Wa Ta'ala i neka je salavat i salam na poslanika Muhammeda, sallallahu alihi wa sallam. Prije nego što počnem, hoću da se zahvalim organizatorima ovih predavanja, ne samo ovog večerašnjeg predavanja, nego na njihovom trudu i na njihovom zalaganju znači za ova predavanja i za ove aktivnosti ovdje. I hoću da se zahvalim vama koji ste došli koji ste izdvojili svoje cijeljino vrijeme, da večeras budete i da se družite ovdje sa nama za novom na predavanju. Večerašnja tema, mi smo je na, najavili četiri stvari, međutim ima puno više stvari koje mogu da usklade čovjekov život i nisu samo četiri stvari jer to nije hadis poslanika s.a.v. niti je ajet od Allaha pa da je to, da kažemo, zakovano, da je to jedino što čovjeka, čovjeku može da ustadi njegov život. Međutim, mi na Dunjaluku od prilike imamo slične probleme, naši problemi sa, naš odnos sa našim gospodarem, naši problemi, da kažemo, porodični problemi, naši problemi na poslu, to jeste naš taj, da kažemo, egzistencioni dio života, naša egzistencija. imamo taj četvrti dio, to jeste, gdje se susreće, da kažemo, ogromna većina i na kraju, na kraju kreva svi mi susrećemo se sa tim zdravstvenim problemima. I mi upravo, ovu večerašnja tema jeste, ove četiri stvari koje sam evo sad ukratko spomenuo, jeste taj naš odnos nasprav naše gospodara, može učiniti i tekako naš život, život skladnim. Naše porodične, da kažemo, probleme, odnosno naš odnos nasprem porodice svakog pojedinca, jer mi pojedinačno oni koji nisu oženjeni imaju, da kažemo, tu širu zajednicu ili širu porodcu, to jeste njihovi roditelji i njihova šira, da kažemo, rodbina. I imamo treću stvar, to jeste naši problemi, egzistencije, naši problemi sa poslom ili ako neko ne radi sa neposlom. I imamo četvrtu stvar, to jeste kakav je naš odnos naspram našeg zdravlja. Da kažemo ove četiri stvari, mi ćemo večeras pokušati da se dotaknemo svake pojedinačno. Međutim, opet kažem, nisu samo ove četiri stvari koje mogu da usklade naš život, ali su, da kažemo, na neki način... Glavne, glavne e, stvari koje mogu da da usmjerite da kažemo da učinite naš život skladnim. Prije svega mi smo spomenuli i to je svakako moramo prvo o tome da govorimo kakav je naš odnos nas naše gospodara. I to je glavna stvar koja će učiniti naš život skladnim ili neći ga učiniti skladnim ili neskladnim. Svaki čovjek koji popravi stanje sa gospodarem, on može se nadati da će njegov život biti, da kažemo, skladan, da će njegov život biti lijep. A to jeste svjedoče riječi gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala men amile salihan min dhakerin au untha wa huwa mu'minun fe lenuhijennehu hajaten Ovaj ajed, kada bi samo njega večeras tumačili i o njemu razgovarali, bio bi dovoljan da kažemo da opiše ovu temu i da da odgovor na ovu temu to jeste da ustadi naš život na ovom dunjaluku kaže Allah subhanahu wa ta'ala men amile salihan min dhekerin au untha mumin, Kaža, <coughs> wa hova mu'min fe lenuhljenahu hajaten kaže onaj koji bude radio dobra djela ovde Allah ta'ala spomenuo sva dobra djela koja se mogu da kažemo vrstiti u dobra djela men amile salihan ko bude radio dobra djela, min dhekerin evo untha, kaže bio žena ili muškarac, wa huo mu'min i kaže pri tome da je čovjek vjernik, da vjeruje u Allaha subhanu wa ta'ala, fe le nuhijijenahu hajaten tajjiba. Kaže mi mu da će lijepim životom na dunjalu ku proživjeti. Pro, pro, pro, pro, pro, pro, pro, pro, Ovo je običanje od Allaha subhanahu wa ta'ala. Međutim, ako se vratimo na ovaj ajed, vidjet da Allah subhanahu wa ta'ala spomenuo prvo dobra djela, pa tek onda vohu o wa mu'min, a pritom bude vjernik. Zbog čega? Jer čovjek koji radi dobra djela, a nije vjernik, hoće li imati fajde, hoće li imati nagradu, hoće li imati ikakve koristi od toga. Ovdje moramo podijeliti... Da kažemo vjernike koji radi dobra djela i da kažemo nevjernike koji radi dobra djela. Neko će se možda pitati otkud nevjernika kada radi dobra djela. Istina je da može nevjernik, voliti, da može nevjernik raditi dobra djela i da ga vjernici mogu voljeti. I ne samo vjernici, nego svi ga ljudi mogu voljeti. Ovo je malo da kažemo a, pitanje koje treba obrazložiti. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala kada je Abu Talib umro prije na prije svega na samrti dolazi Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellemu talibu i kaže o Amidža reci la ilaha illa Allah kaže ja ću se zauzeti na suđenjem danu za tebe da uđeš u dženet da ne uđeš u vatra međutim ovaj događaj mi svi manje više znamo da je da kažemo preovladalo kod Abu Taliba ona njegova dva prijatelja koja su koji ja da jednostavnoga odvraćali od la ilaha illallah i koji su mu govorili zar ćeš ostaviti vjeru svojih predaka. I on je, da kažemo, ispustio svoju dušu rekavši umire mu vjeri svojih predaka, pa je poslanik s.a.v. u jednom rivati se spominje da je plakao. Šta mislite ovdje? Kako obrazložiti čovjek umire kao nevjerni, kao mušrik? I poslanik s.a.v. plaće za njim. I ovdje Allah s.a.v. potvrđuje, da se vratimo na temu, Kaže Allah subhanahu wa ta'ala innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa alim bil muhtadin. Ovde Allah potvrđuje da je Poslanik sallallahu alayhi wa sellem volio mušrika. Kaže innaka Allah potvrđuje nećeš ti uputiti onoga koga voliš. Mi znamo dobro iz hadisa Allahovog Poslanika sallallahu alayhi wa sellem da je Abu Talib ta na najmanjem stepenu džehennema. I poslanik Salovesen, kako je opisao, kaže Biće njegova stopala u džehennemu A od žestine vatre Kaže, njegov mozak će vriti I kaže, neće mu ništa koristiti Kaže, misliće da je najgore kažnje A tu je najblaži stepen džehennema Da nas Allah to u džehennema I ovdje potvrđuje Allah subhanahu wa ta'ala Kaže, inneke la tehdi men ahbebte O lakinne Allahe jehdi men ješa Ti nećeš uputiti onoga koga ti voliš Nego... وَلَكِنَ اللَّهَ يَحْدِ مَنْ يَشَا kaže, nego Allah upući onoga koga on hoće i kaže, وَهُوَ عَلَمُ بِلْمُحْتَدِينَ i on zna ko je za uputu ovdje ćemo vidjeti da čovjek može znači da bude i nevjernik i da radi dobra djela međutim, kakav je stav da kažemo nasprem ljudi koji rade dobra djela, a nisu rekli لَا إِلَا إِلَا إِلَا إِلَا إِلَا إِلَا إِلَا إِلَا إِل zaustavlja samo na dunjaluku i oni će biti znači nagrađeni na dunjaluku jer Allah subhanahu taala i svoje pravednosti i svoje da kažemo pravde neće zanemariti ta njihova dobra djela i on će ih nagraditi međutim njihova nagrada je znači, e, samo da kažemo ograničena na dunjaluku i zato Allah subhanahu taala kaže wa kadimna ila ma ikadimna il, ila ma am, amilu amelin, kaže Allah subhanahu taala kaže i mi ćemo im na sudnjem danu ti kazati njihova dobra djela kaže feđjalnaha haba'a mansura kao onda kada se oni budu da kažemo obradovali vidjeli ta svoja, svoja dobra djela kaže feđjalnaha haba'a mansura kaže batchumi pa micu i kaže raspršiti kao u pepeo pretvoriti znači ništa od tih svojih dobrih djela na, na na ahiretu neće imati ti ljudi koji su radili dobra djela na dunjalku a nisu bili nisu da kažemo vjerovali u Allaha i, i njihove njegove poslanike i nisu bili da kažemo na seždi Allahu subhanahu wa ta'ala, jer to je, da kažemo, znak i potvrda da je čovjek vjernik na Dunjaluku. Jer ako bi se neko vodio, da kažemo, tezom, ja vjerujem, a nema nema dijela, mi možemo onda reći u tom kontekstu i, i šeitan je vjernik. Jer on rekao, obje iz etike, leo guvijennehu međmain, obraća se a Allahom, znači, sa Allahom razgovara, vjeruje Allaha i potvrđuje, kaže, njegov ponos, da je Allah smutila od njegov, njegovih svojstava al-izze, al-aziz, kaže, kaže, tako mi tvojega, tvoje, tvoje veličine, tvoga ponosa, kaže, sveću i ja, kaže, zavesti. Ovdje šetan, da kažemo, razgovara sa Allahom. Međutim, razlika između onih koji vjeruju, koji su jezikom izgovorili la ilah ilallah, a nisu dijelima potvrdili, apsolutno, znači, jezik, odnosno, izgovaranje, Ja vjerujem, nažalost, bojim se da neće ljudima koristiti na svudnjem danu osima, osim onima koji budu, da kažemo, taj govor potvrdili svojim djelima. Tako da, iman, inače, kad se opisuje, kad u Lema opisuje, odnosno, poslanik Salajaselem opisao šta je iman, pa kaže, imanu bidun vosa brune šoba ili bidun vosa tune šoba, došlo je, znači, dva, rivajta, dva dvije predaje, kaže 60 i neko, nekoliko ogranaka ili 70 i nekoliko ogranaka. I onda ovdje poslanik slada 7 opisuje šta je istinski iman, da li je to samo znači, na jeziku ili se mora znači, manifestovati, znači, da kažem, kroz naša dijela. I pa kaže, al-alaho, znači, najveći stepen tog imana, upravo ovaj hadis znači, koji govore znači, da, je, da je iman 60 i nekoliko ili 70 i nekoliko ogranaka, kaže, najveći stepen tog imana jeste da čovjek izgovori i posvjedoči svojim jezičkom da kaže la ilaha illallah da posvjedoči da nema drugog istinskog božanstva od Allaha subhanahu wa taala i da Muhammed sallallahu alayhi je Muhammad, wasilam, njegov rob i njegov poslanik kaže wa adnaha amata al adha a kaže najmanji stepen imana znači najmanji ovde se opisuje znači da kažemo taj iman šta je upravo taj iman kaže najmenji stepen imana je da kaže uklonite ono što smeta ljudima na putevima ono što smeta ljudima ljudima na puteva da to uklonite znači sa puta kaže wal hayau iman a kaže istiđi od imana i ovaj hadis upravo potvrđuje da je iman znači čovjek da bi izgovorio la ilaha illallah što je najveći stepen imana mora da kaže jezikom da bi uklonio ono što smeta ljudima na putu to mora svojim rukama znači mora dijelom rukama znači da ukloni wal hayau iman i kaže stidio je od imana, mjesto stida gdje se nalazi? je na jeziku ili na, na rukama, da kažem na dijelu, na rukama, znači ili nogama, ili u srcu? Upravo, znači, mjesto imana, znači, jeste u srcu i zato uh, ovaj hadis je, da kažemo, objedinio da je ima, znači, i riječ, i dijelo, i ono što, da kažemo, što naša srca osjeća ili dijelo, da kažemo, dijela srca naših. Da se vratimo uh, ovamo na da bi naš život znači bio skladan mi moramo da kažemo uskladiti ili popraviti ili da kažemo popraviti naše stanje naše stanje sa našim gospodarem kako bi naš život bio skladan. Mi smo rekli ovaj ajet ko bude radio dobra djela u ovoga momena i bude znači pritom vjernik kaže mi ćemo onaj mu učiniti da živim da lijepim životom na dunjaluku provede. Drugi ajet koji isto tako potvrđuje suprotno ovome Mada iz, iz ovoga ajeta se isto može razumjeti, što u našem šerijetu, odnosno što u šerijetu ima mefhum mefhu muhalefa, zove se suprotno razumijevanje da kažemo stvari ajeta. Ovdje bi suprotno bilo razumijevanje ovoga ajeta onaj ko ne radi dobra djela i nije mu'min, mi, će, mi mu nećemo učiniti da lijepim životom na dunjalku najprovede. Međutim, imamo ajet konkretno koji govori o ovome, kažemo, men aradan zikri fejne lehu me išeten denka. ونحشره يوم القيامه اعما قال ربي لمحشرتني اعما وقد كنت بصيرا قال كذلك يا تتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى كازي الله سبحانه وتعالى من اراد ذكرى فاين له معيشه دنكه كازي اوناي كو بودي اوستافيو دا سليدي knjigu sledi islam ko bude e, odbio da živi po islamu da živi da, sa namazom da živi sa postom da živi sa šehadetom da živi sa, sa zekatom sa hadžom sa umrom kaže fa inna lahu ma'isheten danka kaže mi ćemo učiniti da teškim životom na dunjalu pro, proživi kaže i ovdje se ne zaustavlja Allah subhanahu wa ta ta'ala Onaj koji se da kažemo okrene od upute Allaha subhanahu wa taala, ne zaustavlja se Allah da ćemo biti kazna samo na dunjaluku. Kažnamo je na dunjaluku fejne lehme ishetan danka. I vidite ljudi koji osjećaju da kažemo probleme, imaju dunjaluk, imaju da kažemo porodicu, imaju sve haman što požele, međutim nemaju dobar odnos sa naspram gospodara subhanahu wa taala i onda vidiješ da on živi u tim nekim u tim duhovnim ili duševnim problemima i ljudi Naci ne ljudi koji imaju da kažemo milione ili milijarde ubijaju se izvešće samoubistvo. Šta je razlog tome? Kažala smo an feine lahu maishatan danka. Kaže, kaže mić mu učiniti da on teškim životom na dunjalu proživi. I ne zaustavlja se Allahu an-tela da ćemo biti kažnani samo na dunjalu, kaže wa nahshuruhu yawmal qiyamati ama. Kaže na suđenju danu ćemo ga mi proživjeti slijepi. Biće slijepi Znači bio onaj koji imao oči, imao vid, vidio je, a na ahiratu Allah subhanahu wa ta'la će ga proživiti slijepim. Onda će on uzviknuti, kala, robili me hašrteni ama, Kaže, o kad pun tu besira. Kažeo Allahu, o gospodaro moj, zašto si me pro, uh, proživio slijepim, a ja sam bio onaj koji je vidio kaleke velike etetke ajatuna. Ovo je subhanahu odgovor nama svima, Ja jelami da dobro zastanemo i da vidimo šta mi radimo. Jer ovaj dunjalk je toliko kratak. životnom na ovom dunjalku je, subhala, toliko kratak. Kaže, Allah subhan tala, kaže, ke delike etetke ajatuna. Kaže, tebi su moji ajeti i moji, moje opomene i moji dokazi dolazili. Kaže, fene sitaha. I ti si, kaže, zaboravljao, kaže, te opomene, te dokaze. O, nisi se osvrtao na njih. Kaže, uvake delike lijeume Kaže, i danas ćeš i ti biti isto tako zaboravljen i bit ćeš, da kažem, ostavljen. Da nam se ne bi desilo da kažem ove stvari, Uh, čovjek koji ima razuma, koji ima pameti on može sad ima sad priliku još jedna stvar koja ovdje je ovdje bitna subhanallah da se napomene vi dobro znate uh, i ovo je da kažemo stanje i vjernika i nevjernika i svih ljudi svi ljudi koji kada dođu pred Allah subhanallah kada vide istinu to jeste kada ostave ovaj dunjalog odnosno kad njihova duša ostavi tijelo pa kada dođu, odnosno kad umru Kad dođu pred Allaha subhanahu wa taala svi će reći rabbirji'un gospodaru vrati nas o allahov vrati nas irji'un vrati nas zbog čega la'ali amalu salihan kaže da radim dobra djela i subhana pogledajte svaki čovjek i vjernik on će reći onda će on vidjeti koliko je mogao stvari da uradi a nije uradio Pa svaki čovjek i onaj ko nije nikako bio vjernik pa nije uradio dobrih dijela, reće Allah u moje time vrati ali amelu kaže da radim dobra dijela. I ovdje se subhanallah konstatuje da kažemo i ovdje zaključak da je Allah subhanallah ljude stvorio na ko kako bi radili dobra dijela. I subhanallah onaj koji ima razuma onaj ko ima razuma da kažemo i koji je razuman on će iskoristiti, neće čekati Neće čekati, da kažem, onaj dan kada će njegova duša izaći iz njegovog tijela, pa sresti svoga gospodara, pa da kaže, Rabberdž je un. Nego je sad vrijeme, kao da smo vraćeni imamo sada priliku. Ovdje su hala prilika da se spomene jedan prelijep, barem pomeni prelijep, da kažemo, primjer jednog čovjeka iz Zenice. Pa nedavno je se desilo, da kažem, una za neki možda 5-6 godina, to je uh, časopis, naš časopis Saf objavio, čovjeka koji je vratio se Allahu subhanahu wa ta'la i vratio se namazu preko jednog sna. Vjerovatno ste to možda i većina vas je i čitala možda da kažemo taj primjer ali ja ću ga spomenuti večeras. Kaže čovjek je sanjao svoju dženazu. Sanjao da je umro i da su ga jednostavno pripremili da ga ukopaju. Međutim subhanahu kaže čovjek ja sanjam Umro i kaže sad moja porodica plaču, sve ja njih vidim, oni plaču, moji prijatelji plaču. Ono čudese, otkud ja mlad umro ovako onako. Međutim šta se desilo kaže, sve do onog momenta dok su oni onaj mene pripremali, ogasulili me, u ćefine me umotali, ponijeli dženazu. Kaže klanjaju me dženazu. Subhanala kaže, vidim ja svoj kabor i one daske i u zemlju i kaže spuštaju me kaže u kabor. I kaže, one daske su poredali. Onako kako dženaza, subhanala, propis ili kažemo e, taj redoslijed, ili, kako se dženaza ukopava, ili maid, kako se ukopava. I kaže, kada sme spustili u kabur i one daske poredali, počeli me zagrtat. Kako su počeli zagrtat one grudve, kaže, počelo su da lupaju po onim daskama, kaže, ba sam sada probudio. Onda sam rekao, Allahu akbar, Allahu akbar, evo meni nove prilike. A kaže, čitavo vrijeme Čitavo vrijeme, znači dok ja to sanjam i tu vidim svoju dženazu, čitavo vrijeme molim, Allaho moj, nisam ja spreman za smrti, daj me vrati, daj mi još jednu, mi još jednu priliku. Nisam ja klanio pet vakata namaza, nisam ja spreman da ja odgovaram za svoja dobra djela. Kaže se, vrhanova, kad se probudio od onog lupanja, oni grudvi, kaže, alhamdulillah, kaže, tad sam klanio sabah i od nikad jedan namaz više nisam ostavio. Kaže, nikad više od nisam ostavio namaz. I hvala Allahu koji je dao, da kažemo, priliku tom čovjeku. Znači, nije bila znači, stvarna njegova smrt, ali ona će doći svakom od nas. I zato Allah kaže, Kullu maut. I svako živo biće će okusiti smrt. <clears throat> Inače, ljudi se boje smrti. Suleiman narisi sa nam sa jednim u svojih, da kažemo, tih sljedbenika stoji u društvu, a melek smrti je, Allah znači, je dao melekima mogućnost da se utjelove u ljude. Pa je melek smrti znači, isto bio u njihovom društvu i kaže, gledao je znači tog čovjeka čudnim pogledom. A ovaj čovjek je primijetio što ga gleda tako čudnim pogledom. I onda je izdvojio se sa onaj, Suleimanom, od, odvojio se sa Suleimanom, kaže, Ja nebiy Allah, Allahu Allahu poslanice. A mi dobro znamo da je Allah subhanahu wa taala sulemana Sulejmana alayhi salam dao a, da kažemo seharalehu <laughs> ili podčinio njemu i vjetar i kišu i te da kažemo i džine i dosta tih da kažemo naj stvari je, znači imao Sulejman alayhi salam raspolaganju i kada je vidio ovaj čovjek kako ga čudnim pogledom gleda, odvojio se sa Suleimanom kaže ja o Allahu poslanice Sulejmane kaže Ti imaš, Allah ti je dao tu i tu moć, kaže, hajde kaže, prebaci u, u Hind, to jeste u Kinu, ne u Kinu, nego u Indiju. Znači, on se prepuvao ovog čovjeka i pošto je tražio od Suleimana, Suleiman i Salaam je naredio vjetru, znači, da ga odnese u, u Indiju. I vjetar ga odnije u Indiju, međutim, Melek smrti je otišao u Indiju da mu uzme dušu. I kada se vratio, uzmem mu dušu u Indiji i vratio se kod Suleymana alaihi salam i pita, melek razgovara sa Suleymanom alaihi salam, kaže, čudio sam se, kaže, čovjek koji je bio jutros ili danas bio kod tebe, ili jučer bio kod tebe, a kaže, Allah mi naredio da mu dušu u Indiji. I kaže, čudio sam se odkud je ono ovdje, kaže, odkud on ovdje ima. Pa kaže, kada sam otišao, kaže, u Indiju, zatekao sam ga Indiji. I tamo mu uzeo dušu. Tako da ola تدري نفس باي ارض zato Allah kaže i kaže ni jedna ni čovjek ni jedna duša ne zna gdje će ispustiti da kažemo gdje će umrijeti, gdje će ostaviti da kažemo svoju dušu. Interesantno što se tiče ove smrti i inače ljudi ne vole da se priča o toj smrti, ona je da kažemo tema koja je malo teška da kažemo za nas. Ma kažemo, mašallah, večeras ne skupi u glavnom su omladina. Ona, ljudi ne razmišljaju znaš, O tom smrti treba da kažemo promijeniti Možda temu malo na tu ona, Međutim, Boga mi, oni Kabuli su svjedoci I mladi ima i, i djece I starih, tako da smrt Boga mi ne bira Nikoga i niko nema garanciju Da će doživjeti 60, 70, 80 ili više godina Allaha molim da budemo Oni koji će se pripremiti za ovu smrt Tako da Ova, da kažemo, naš odnos ili naša relacija nas pram gospodara, smutno će učiniti i tekako naš život skladnim ako mi budemo uskladili, da kažemo, naš život sa onim sa, sa čim Allah smutno je zadovoljan. Ovdje isto ova tema je, da kažemo, ona je zasebna, ona bi se mogla večera samo u njoj da se priča i ne bi se mogla, da kažemo, iscrpiti jer je, da kažemo, široka, da kažemo, i sve obu... Puno ima da kažemo tema gdje se može da kažemo koju se može u se može razgovarati. I ja ću večeras samo je spomenti ono što je bitna stvar da čovjek koji hoće da kažemo da je Allah sa njim subhanahu wa taala zadovoljan i da provjeriš svoj odnos naspram gospodara, da sebe testiraš kakav si čovjek. Ne treba niko ne trebaš nikoga da pitaš kakav je tvoj iman, nego sam se možeš testirati. Pogledaj se kakav si naspram sabah namaza. Ovu bitemo ja volio završiti sa ovim, što se tiče našeg odnosa ili naše relacije naspram našeg gospodara subhanahu ta'ala. Da bi ispitali svoj iman i da bi ispitali svoj, da kažemo, odnos istinski, jesmo li iskreni prema Allahu, a onaj, sami možemo se ispitati, pogledajte sebe naspram sabah namaza. Da kažemo, kada su pitanje muškarci, da su pitanju, da kažemo, onaj, ljudi koji su obavezni u džamijama, Iako su im džamije blizu, vidite je kasnite na namaz ili na kasnite. Klanjate li u kući kao žene, a imate obavezu da klanjate u džamii ili ne klanjate kao žene. Žena u kući ima nagradu veću nego nego u džamii da klanja. Zato što je rekao Allahu poslanik, "Inna baytuhunna khayrun lehunna", kaže njihove su kuće im bolje nego džamije. A imaju pravo da klanjaju u džamijama. Imale bi isto nagradu, kaže mi u džamijama, međutim veću nagradu imaju kod kuće. Kada su pitani da kažu muškarci, pogledajte Da kažemo sabah namaz. Kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam Efkalu saratini alel munafiki Subhi wa salatul iša. Ako okay, je makala sallallahu alaihi sallam. Kaže, najteža dva namaza za munafike. Za srce koje ima nifaka u sebi. Lice mjerstva. Kaže, sabah namaz i jacija namaz. I zato sebe mi možemo, da kažemo, ispitati kakav je naš iman. Ne trebaju nas ljudi, da kažemo, ocenjivati. Nemojte im dozvoljavati da vas ljudi ocenjuju. Ljudi će često puta <coughs> pogriješiti. Ali siguro nećemo pogriješiti. Pogledaj sebe na sprem Sabah namaza. Na sprem Jacije je manje više. Znači danas mi imamo, uh, sjelimo i više i posle Jacije. Čak i u ljetno dobo mi sjelimo i posle Jacije. Tako da Jacija Haman ovom, ovom naraštaju nije problem. Ali uh, definitivno Sabah je i te kako problem. Pogledaj se na Sabahu i izmeri svoj iman kada su pitanju sestre isto tako možete na sabahu provjeriti da kažemo svoj iman kada navijete sebi onaj sahat i kada ga čujete hoćete li ustati odmah ili ćete vi njega jedino ako ste naštimale sebi da dva put ili tri put zvoni pa prvi puta čovjek nekad je možda umoran pa i drugi puta će zvoniti pa ćeš možda ustati ali uglavnom ako hoćete da znate ispravan iman čim se čuje da kažemo sahat ili onaj mobitel koji, koji ste navili. Ako ustanete odmah, za sigurno znate da šejta nema mjesta kod vas i da je vaše srce čisto od od nifaka. I druga isto stvar koja bi mogla da, da vam posluži, znamo svim da posluži da vidimo kakav je naš, naše stanje sa Allahom, pogledajte se nasprema vaših roditelja. Čak oni kojima su roditelji umrli. Kaže <kluh> Allahu poslanik sallallahu alejhi znači ljudima prestaju dobra djela posle smrti osim Pa je nabrojeo tamo, poslanik sad sam izdvojio, kaže Sadaka Tunđarja, znači trajna sadaka, čovjek napravi most, napravi, da kažemo, medresu, napravi kuću da, gdje će ljudi koristiti ili uh, česmu naprave, knjigu oštampaju, prevedu, podijele knjigu, ljudi se koriste, Tom, to je Sadaka Tunđarja, znači trajna sadaka. I ima, izdvojio je poslanik, s.a.v. Sa, ovdje, kaže Oledun salihun jed ole. Allah je, kjer, je isto, da kažemo, i kako mjerilo je li smo mi dobri ljudi ili nismo dobri ljudi jer je poslanik rekao sallallahu alejhi ve kaže čovjek koji je umru neprestajemo znači dobra dijela, ako je ostavio dijete dobro dijete kaže waladun salih dobro dijete kaže jed u kaže se, kaže traži traži kaže oprost kod Allaha za svoje roditelje ili moli se za svoje roditelje da im oprosti da im se smiluje da im on oprosti njegove grijehe da kažem da ju vede u džennet Znači, dokle god mi molimo za naše roditelje, znajte sigurno da ste dobri ljudi. A čak i za roditelje koji nisu umrli, ako moliš Allaha za roditelje i dok nije, za roditelji koji su živi, to je isto dokaz i znak da je vaš iman, da kažemo, ispravan. Odnosno, da ste dobri ljudi. Jer poslanik sam, sam potvrdio kaže, neće prestati dobro djelo da kažemo ljudima i kad umru ako je iza sebe ostavio dijete koje moli za njega. Ako moliš za rotelje, znaj sigurno da si od onih dobri Allahovi robova. Ako si zaboravi o svoje rotelje, e, onda je Bogavi problem, onda nisi od Allahovi dobrih robova. Ovdje molim i korisni priliku da naši rotelji, <kuh> pogotovo oni koji, koji ima rotelje, da su umrli, treba moliti Allahovi, treba znači za njih. I dok god mi molimo za njih, njima da kažemo i tekako će dobro doći na Ahiretu. I to će im da kažemo ona, ismanjivati i povećavati da kažemo, njihova dobra djela. Da se vratimo ovdje, rekli smo drugi dio, odnosno druga stvar koja može čovjeku učiniti lijep i skladan život, jeste njihov odnos ili njegov odnos u porodici. Či porodični život. Se bojim, ovdje samo odoljili smo, malo ćemo skratiti. Ona, isto ova tema je, da kažemo, neistrpljiva. Ne, ne ova je tema isto opšljivna puno. Što se tiče tog porodičnog života, Kaže Allaho, poslanik sallallahu alaihi wasalam, kaže Alhamdulillah razakani hubbe Aisha. Subhanallah, kaže hvala Allaho koji mi je dao da volim Aisha, svoju suprugu. Kaže hvala Allaho koji mi je učinio da ja volim svoju suprugu Aisha. Onda ovdje imamo isto dosta, da kažemo na ovu temu, Hayruqun često puta se spominje i ovo ovaj, ovaj je hadis koji treba ga spominjati. Kaže Kaže Allaho poslanik kaže najbolji su među vama oni koji su najbolji prema svojim porodcama. A kaže ja sam najbolji prema svoj, svojoj porodci. Kada je u pitanju Ehr ili porodca ovdje se prvenstveno odnosi na ženu i na djecu. Kada je u pitanju čovjek. Znači njegova porodca je njegova žena i njegova djeca. Kada, u pit, kada su u pitanju žene, samo njihova djeca. I njihov čovjek je, da kažemo, dio poroci, ali ono odgovornost čovjeka, odnosno žene, odnosi se ovdje čovjek odgovoran samo za ženu i za svoju djecu. Ono što je došlo u hadisu, ali ovog poslanika je za sve kulukom rajin, u kulukom mesulunarajjetihi. Vi ste svi pastiri, svi ćete biti odgovorni za svoje stado. Pa je ovdje poslanik za sve ne objasnije upravo u ovom hadisu da je čovjek Pastir u svome sadu i bit će za svoju ženu i za svoju djecu, <kuh> a žena je pastirica u svojoj porodici i bit odgovorna samo za svoju djecu. Neće biti odgovorna za, za, za svoga muža. Ovdje kada su pitanje odgovornost. Ali kad je u pitanju porodica, ovdje ćemo isto ospomenuti da su malo jedan, da kažemo interesantan uh, moment. Ljudi se danas mogu prodati, da kažemo, ljudima. I ovako bit ću malo otvoreniji, da kažem, i slobodniji, da kažem, prodati. Žene se isto mogu prodati u društvu, da kažemo žena ili ili društvu ili porodici. Mogu se prodati ili ljudi se mogu prodati. Ali vjerujte, stvarno, da kažemo, vrijednost čovjeka. Ili da li je čovjek dobar ili nije dobar, pitajte njegovu ženu. Odnosno, pitajte njegovu djecu. Zašto? Zato što je čovjek non-stop sa svojom ženom i ona ga najbolje zna. oni je non-stop sa svojom djecom i žena ga najbolje zna. Tako isto Allah mi je obrnuto. Ako hoćete da znate kakva je žena pitajte njenog čovjeka, pitajte njenog muža. I ovdje ne trebate, vjerovite, najpuno, da kažem, filozofirati. Mi danas možemo biti dobri, da kažemo, pred, uh, u društvu, možemo biti ako je čovjek profesor, pred, pred učenicima, dobar, zašto ima možda četiri časa ili pet ili šest časova, danas i on će se, da kažemo, prodat učenicima, mašla, dobar, i ljudi ga fale. Međutim, stvarna istina ili stvarna slika čovjeka, Allah mi pogledajte, pitajte njegovu ženu, ili pitajte njegovu djecu ili pitajte kada su, kada je u pitanju kada su pitane naše sestre pitajte njihove muževe odnosno žene koje nisu udate ili ljudi koji nisu oženjeni pitajte njihove roditelje pitajte njihove roditelje i ovdje se isto može dodati pitajte njihove komšije kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve jedne prilike kada je جناza prošla kaže wajebat jedna put prošla mejit oni ali mi ita tamo u kabur opet se vraćamo na na i na na smrt ali kaže poslanik sallallahu alejhi ve kaže obavezno njemu je kaže obavezno pa su je, ashabi zapitali ono začudili, začudili se međutim druga dženaza je prošla isto kaže poslanik sallallahu alejhi ve kaže i njemu je obavezno pa su onda poslanik ashabi upitali poslanika sallallahu u Allahu poslanici kaže kada je prva prošla dženaza kaže neka osi vedžebet obavezno mu je kaže obavezno mu je džehennem Pa kad druga genaza prošla kaže obavezan mu je đennet. Zbog čega? Zato što su kaže ljudi pričali o njemu loše. Kaže fa važabet. Kažu oni ljudi su pričali o njemu loše, kaže i kaže obavezan mu je đennet. Ja su ga ljudi znali. Allah ne bi znao da li je tamo za diru da kažemo gdje ne trebome na međe. <clears throat> da li se možda svađao sa komšijama? Da li je možda zakido od ljudi da kažemo nije uzmao dug pa nije vraćao. Allah samo zna šta je radio. I sigurno ljudi kada pričaju o tebi da kažem loše, kaže Allahu poslanici sallallahu alejhi kaže wajebet wajebet lehu jehennem. Obavezamo je jehennem. Jer ljudi su šuhud, oni su sjedoci na dunjaluku. Oni su svjedoci na dunjaluku. Isto tako kaže kada je prošla druga ženaza, wajebet kaže wajebet lehu cennet. Jer su kaže ljudi pričali o njemu o njemu dobro. Neko će reći šta me briga šta ljudi o meni pričaju, bitno mi je znači, šta moj gospodar o meni misli. Istinu si rekao, ali to može se da kažem potumačiti drugačije. Tvoj komšija ima pravo kod tebe. Tvoja žena ima pravo kod tebe. Tvoj otac ima pravo kod tebe. Tvoja majka ima pravo kod tebe. Tvoje dijete ima pravo kod tebe. Ovdje, subhanovala, kada je poslanik sallallahu arja sallam pobratio muhađire i jensarije, kada su muslimani iz muhađari došli u Medinu, pa je pobratio Ebu Derda sa Ebu Derom, El Gifarijem. Ebu Derda je bio čovjek, da kažemo, Abid, čovjek koji se posvetio i Badetu. Ništa ga nije interesovala znači, od Unjaluka, samo se posvetio i Badetu i on je čitavu noć, da kažemo, klanjio, a po danu postio. Posvetio se Ibadetu, znači potpuno. Jedne prilike Abu Dar al-Gifari dolazi kod Abu Dar-Da, međutim nije zatekao kući, nego zatekao njegovu ženu, a to je, to je se desilo prije objave hijjaba, prije nego što Allah subhano tala, znači objavio muslimankama da se moraju pokriti onaj, tim propisnim, da kažemo, hijjabom, pa je zatekao njegovu ženu, kaže, u odijelu odjeći koja se, da kažemo, ne oblači U odjeći koju ne oblači, udata žena. Neuredna, da kažemo, onaj, neuredna odjeća. Pa je rekao, maš, enuki, znači, što, je tako, što si tako se obukla? Kaže, tvoj brat, kaže, Abu Darda, kaže, nema potrebe za mnom. Kaže, noć uklanja, podano, kaže, posti. I kaže, njemu je to zapjelo za, za uho i odi da potraže Abu Darda. Ovo nije Abu Darda, je Salman el-Farisi u pitanju. Znači, jer je poslanica Salman el-Farisi i Salman el-Farisi. On je pobratio Selman al-Farisi, on je, kada je došao i kada je vidio njegovu ženu, kada mu je to saopštila, on je otišao da traže budarda. Kada je našao je budarda, kaže, maša, no, znači, što ti, šta radiš ti? Ti si ožišnjen, znači, šta radiš? Kaže, najveće, klanjam, ne na interesuju ga ni žena, ni niko, a kada je po danu posti. On se predao da kažemo i badetu. Pa onda, kada je to čuo iz njegovih usta, pogledajte, subhanla, čovjek kako mora provjeravati stvari. Istinu je rekla njegova žena. Međutim on kada je došao kod njega ponovo provjerio je li istina to što je rekla tvoja žena. Kaže istina, znači noću uklanjam, po danu postim. Nema potrebe ni za ženom ni za kim. <coughs> kaže inna lirbika alejka hakka O ina li ehlika alejka hakka O inna li nafsika alejka hakka fa ati kulli zi hakkin hakahu. <coughs> kaže Abu kaže Salman al-Farisi Abu Dardao Kaže, ineli robbike, kaže, tvoj gospodar ima, kaže, ko tebe pravo. Tvoj gospodar ima kod tebe pravo da ga obožavaš, da klanjaš, da postiš, da, da obaviš hađu. Ali ne da klanjaš cijelu noć, ako klanjaš noć i namaz. Poslanik je sad najviše klanjio, da kažemo, pola noći. Ili trećinu noći. Ili dio noći. Poslanik bio najbolji, da kažemo, uzor nama. Dio noći, ako klanjaš... Ona, Trećinu, kad bi, bi četvrtirnu noći klanio, Allahuakbar, kad bih klanjali samo dva ili tri rekaeta, bili bi mažala. Znači, bili bi ekstra. Da, da kažemo mi, a ovi ovaj ashabištvi bili, da kažemo, daleko od nas. Najbolja generacija koju je znači stvorio na Dunjaluku. Kaže, tvoj gospodar ima, kaže, pravo kod tebe. O ina, kaže, li ehlike ale, a, aleike haka? Kaže, i tvoja porodca, kaže, ima kod tebe svoje pravo. Kaže, o ina li nefsike aleike haka? Kaže, i tvoja duša Ima, kaže, kod tebe pravo. Tvoja duša ima da ti, najveće kad, kad se spava, spava se. Kad se uh, po dane radi, radi se, ali moraš spavat. I nije ti propisano da, da svaki dan postiš. Najbolji post je Davude u post. Jedan dan postiš, drugi dan mrsiš. A poslanik za srednje, znači, kada mu je došao jedan od azhaba, pa kaže, uh, preporuči mi, znači, traži od njega preporuku, šta da, kako da posti, kaže, posti uh, tri dana, kaže, u mjesecu. Kaže, ja mogu više. <laughs> omladina. Znači, da kažemo, mogu da ponesu, da kažemo, dok je mlad čovjek može brda da valja. Znači, imanski, da kažemo, ljudi su mlađi, da ono, mogu da ponesu puno toga. Pa kaže, ja mogu poslaniće više. <clears throat> kaže, posti tri dana, znači, to bile dane, 13, 14 i 15, i kaže, posti, ponedlja kaže i četvrtak. Kaže, poslaniće, ja mogu, kaže i više. Dobro, kaže, posti ta tri dana, četvrtak i ponedljak, Uh, šta mu je još dodo ne mogu da sjetim pa on rekao mogu i više uglavnom na kraju je došlo, kaže posti kaže jedan dan a drugi dan kaže onaj mrsvi kaže mogu i više kaže ja ne smiješ više kaže to je Davudov posti kaže uh, samo tako je dozvoljeno inače nije dozvoljeno znači osim Davudov znači post možete posti svaki dan nije dozvoljeno da se posti znači Davudov post se možete posti međutim ovaj asam, kada je ušao u godine kaže da sam Bog da poslušao postanika za sve nekad mi je na, prvi stvari rekao, na tri dana posti, kaže, onaj međutim Allah voli dijelo koje je malo a ustrajno kaže qalilun da'imun khairun min katirin munqati' kaže dijelo koje je malo a ustrajno Allaho je draže i vrijednije nego kaže djelo ogromno veliko ali, kaže kojeg, kojeg ti prestaneš radiš ga jedno vrijeme pa ga ostaviš tajput ona tri dana da postoji cijeli život bilo bi mu ekstra a nego ovako na tovari na sebe davo da u post kada je Nakon pola možda da kažemo života postio otežalo, ali on razmišljao njega sad ostavio. Ako ga ostavi bolje je da je postio na tri dana nego da je postio da udu do post. Jer upravo u poslednjem selesem potvrđuje da je dijelo koje je malo, ustrajno bolje je onaj nego veliko dijelo a koje ti ostaviš na kraju. Međutim kaže da <coughs> kaže Seman el Farisi ovo Abu Derdau ove tri stvari kaže i tvoja duša ima kaže ko tebe pravo pa je se Abu Derda za začudio kaže što si mi to rekao i uhvati ga za ruku kaže idemo kod poslanika jer oni su između sebe da kažemo vjerovali jedan drugom, ali prvi puta Budarda čuje ovakve stvari kada je došao kod poslanika Selman el Farisi mu je objasnio znači njegovo stanje šta je se desilo, da je bio kod žene i da je žena se žalila na njega i da on, i da on to njemu potvrdio i kaže Budarda, kaže rekao mi je Selman tako to i to Ina lirabika alek hak wa ina linafsik li aleh alek alek hak wa ina linafsik ka kaže poslednik Salman kaže sada kasadman kaže istinu je rekao Salman i ovo ulazi u hadis Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem <coughs> jer je potvrđuje riječi Salmana al-Farisiya al tako da čovjek mora dobro da pazi da kažemo njegov da kažemo njegove relacije sa porodicom Njegova žena i njegova poroca imaju, da kažemo, pravo kod njega. Druga stvar, ovdje se mora skrenuti pažnja, da kažemo nama, pogotovo koji imamo djecu, kaže lahu poslanik sa selem, kulukum rajin, kulukum esunar, svi ste vi pastiri, bit ćete odgovorni za svoje stado. Ne, molim, a da nam se ne desi, da se ne, de, ne desi nikome, da sutra ne daj Bože... <clears throat> našem djetetu i našim našoj čerci, kaže Allah ulazi uđi u đehennem ulazi u đehennem a da ona ili onda se spreči da kaže gospodaro neću da uđem u đehennem dok moj babo ili dok moja mama prije mene ne uđu Allah mi to se može desiti svakom od nas i to je da kažemo primarna ili da kažemo primarna stvar svakog čovjeka koji vjeruje u Allaha subhanahu wa taala da pazi dobro na, na da kažemo na na svoju porodicu Allah neće čovjeka pitati ni za babu i za mamu jesu li bili na namazu nisu bili na namazu jel ćerka pokrivena, pokrivena je le pokrivena jel jel klanja ili neklanja jel sin klanja ili neklanja kad se vraća da kažemo na večeri nećeš biti pitan za babu i za mamu alćeš biti pitan za svoju ženu i bićeš pitan za svoju ćerku i za svoga sina ili žena će biti pitana za svoje djete a neće biti pitana subhanza, za svoga svog muža niti za svoje roditelje i ovo su da kažemo naše uh, naše stvari koje mi moramo dobro da kažemo stat i videt gdje smo šta mi radimo naspremovi stvari Kaže Allah u posljednici za sedam, kaže Muru eulade kum seban u adribuhu ašra. Naređujte svoje djeci. Ovdje je pogrešno prevedeno, čini mi se, znači, često puta se spominje Muru eulade kum seban, navikavajte svoju djecu da klanjaju od sedmi godini. Allah mi u arapskom jeziku je došlo, ovaj hadis je toliko jasan i onaj ko poznaje arapski jezik će da nije došlo da navikavajte. Došlo mi da je došlo da navikavajte auvidu, ne znam, ili ne znam kako je moglo se znači reći međutim došlo u arapskom jeziku muru od emr od naredba od, od naređenja kaže naređujte svojoj djeci namaz od sedme godine ovdje ako mi budemo zakazali vjerujte ostale će se stvari isto poremetiti u našem životu i u našem društvu i u našoj državi kaže poslanica sadikolmas duh onaj koji govori samo istinu Elazi la yantikani al-hawa koji ne govori po svojem po svom nahođenju in huwa to je sve <coughs> objava od gospodara subhana ono što je poslednjih sasen govori to je isto dio objave i zato kaže Allah kaže omanti ne govori po svom nahođenju i to je kaže dio objave kaže Allahu poslednjih sasen muru evladekum saban kaže naređujite svojoj djeci od sedme godine da klanjaju namaz kaže vadribuhu ašra Kaže, od 10 godine ako ne budu htjeli da klanjaju, kaže onda i tucite. Ne u bukvalnom smislu da i tučemo, da i prebijamo, ne da i prepadnemo sa tim prutićem ili prutem, ili ne znam <kuh> nekomo možda koristi kajš. A na uglavnom po maša kaže ovo posljednji sa sin kaže u, tucite i od 10 godine ako neće da klanjaju. Zašto od 10 godine pa do njihovog ponalljestva Djevojčice, znači, djevojčice znaju biti od 11. ili 12. ili 13. godine, znaju biti punoljetne. Čak se da, da desiti prije toga, one, dobro naš, na, našim, na našim prostorima od prilike 12-13 godina. Znači, od 10. do te godine punoljetstva, znači da ona faktički mora, da ima u postojeci, da ona mora klanja. Ako je tad ne budeš, da kažemo, ili otac ili majka ne bude pritisli tu djevojčicu ili dječaka ili momka, momčića, Onaj, onda će izaći, da kažemo, iz kontrole, nećete moći kontrolsati kada uzmu snagu, kada, da kažemo, djete jednostavno radi šta hoće, a pod tvojim krovom. I zato Allah Subhanahu wa ta'la kaže, itta ku fitneten, la tu sibene levine dhalemu minkum hasa. Mi se često puta zapitamo, otkud musibet sibet meni, a ja mašala klanjam, pa možda i naveče sam sa sasvo može razgovarati, pa možda je klanjam i noćni namaz. Ona, a vidim u Sibeta, ni tima ima posao, čovjek ima posao, pa problem jedan, ja bolestan, žena bolesna djeca, razumijete, u školi nikako, razumijete ona, a gledaš sebe da si dobar čovjek, da si dobar prema Allahu, da si ustalio da kažemo svoj život sa Allahom, znači popravio si stanje. Međutim, ako ti je u tvojoj porodici djete za koje si ti odgovoran ili odgovorna, Pustio si ga, ne znaš, ne vodiš bligo o njemu. Kaže Allah, smutala, prijeti svakom od nas. Itte ku fitneten. Latu si ben ne levina dalemu minkum hasa. Čuvajte se iskušenja koje neće zadesiti samo one među vama koji su zaslužili. Dijete koje je punoljetno, ono je odgovorno pred Allahom i njemu se pišu i dobra i loša djela. Za loša djela Allah, smutala, neka kažnjava na dunjaluku. Međutim, kada kazni dijete, kazna obuhvati i roditelje. Čitavu kuću zahvati. Pa nekad se čuje, zapita ili čudno mu bude otkud ja imam, da kažemo, problem. Evo, spomenuli te, da kažemo, probleme koje mi danas imamo ili te dunjalučke ili, ne znam, zrasvene probleme. Međutim, da znate, dobro da može biti jedan od razloga, a, ovo, Allah smutila, onaj da kažemo, upozorava nas itako u fitnetem. Čuvajte se iskušenja ili, da kažemo, ti belanja koje neće zadesiti samo one među vama koje su zaslužili. Dijete zasluži, Allah obuhvati čitavu porodcu, da kažemo pošalje iskušenje i pošalje da kažem ne bili se vratili. Allah molim, molim da popravi naše stanje i da popravi našu djecu i da ne budemo na sudnjem danu došli da se oni kačaju u naše vrat, vratove da kažu gospodaru oni me nisu spriječili u onome što sam ja radio a oni su vidjeli da to nije dobro. Nego da budemo od koji će se dičiti, da kažemo i biti ponosni, naša djeca budu ponosni na nas i onda će razumijeti i kako razumijeti ako i budemo na neke stvari, možda nekad i tim metodama koje njima možda ne odgovaraju, navraćali na, na, na dobro, a odvraćali od zla. Mi imamo isto treću stvar koju smo spomenuli, jeste naš odnos nas, nasprav našeg posla. Čovjek koji ne radi koji se osloni, da kažemo, na drugog, uh, to nije znak njegovog imana. To je zna, znak da njegov iman je slab ili možda nikakav. Poslani Kuslava 7 dolazi čovjek, <kuh> kaže dvojca ljudi, jedan čitavu noć, malte ne, je u Ibadetu i čitav dan je u Ibadetu. Samo klanja, posti, uči i Kur'an. Drugi radi, drugi brat njegov, njegov rođeni brat, radi cijeli dan i ob, ob, ob, obskrbljava sebe i tog svog brata koji u Ibadetu. Poslednitav sam kad je čuo znači, da to stanje, kaže ovaj što radi je bolji od ovoga kaže, što čitao vrimu u Ibadetu. Čovjek koji radi, samo ovdje da se pogrešno ne svati, onaj koji radi, on nije nikad ostavljaju da kažemo namaze. Često puta u našem narodu imate kaže mora se raditi. Hoće da kaže da opravda sebe što ne klanja. Mora se raditi, istinu je rekao, niko ni rekao da se ne mora raditi, mora se raditi, ali se mora, još više se mora klanjati. Namaz uzma čovjeku, farz uzima čovjeku četiri minute ili pet minuta, pogotovo ako, ako je čovjek pod abdestom, ona, a trebao bi biti pod abdestom, jer je abdest štit svakog čovjeka ili štit vjernika. Kad nastupi namaz, ako ne znam ti šta da radiš, možeš onaj klanjati ili odvojiti četiri ili pet minuta. I na poslovima na, u tim firmama, da kažemo, u tim onaj, super firmama gdje su, da kažemo, imaju te pauze je čovjek može da odvoji tih pet minuta. Ne znam, pušači imaju i više od pet minuta ili deset minuta da, da puše. Zašto ne bi mogao klanjač da ima, da kažemo, onaj, pet minuta da obavi farz namaz? <kuh> Tako da namaz apsolutno ne isključuje čovjeku da da radi, obavezen čovjek da radi, obavezen isto da klanja. Jer na sudnjem danu će biti pitan <kuh> za obskrbu, odnosno je li se pobrinu za porodcu, i za ro, za, za, porodcu, za ženu i za djecu ili tražuju, da kažemo, o drugi. Mi imamo, da kažemo, u Evropi i možda čak i ovdje, kod nas u Bosni imamo jedan uh, loš trend na ljudi imaju na socijalizmu. Pogotovo u evropskim tim državama još više su, da kažemo, muslimani. Nažalost, to koriste maksimalno socijalnu pomoć i uzme i vjerujte. Kaže Allah posljednika 7.1. Jedu, Ođeru mi ne ljedi suflat Kaže gornja je ruka daleko bolja od do one donje ruke. Ona koje na socijali živi, vjerujete da taj uh, ponos nebovje da kažemo ubijen. Priroda čovjeka jeste da radi. Žena isto tako da radi u kući. Ona ima više haman posla nego muškara koji radi možda u nekoj firmi. Samo što kažu kod žena uh, moja majka rahmetullahi bi često puta rekla kad je ženski poslijek ćorav. Hoće da kaže što goda uradiš, to se kod nje ne vidi ona jer može biti na, na, na nogama 7, 8, 10 sati dok ona sredi kuću, dok djecu, pogotovo koja je žena koja ima djece, ako ima više djece, ona i daleko više možda umori se, ima više posla nego muškarac koji radi možda jedan poslov u nekoj firmi. Tako da i žene rade, i muškarci rade, i obavisno da rade. Gornja ruka je daleko bolja od one donje ruke. ona I ovdje što se tiče emaneta, čovjek koji radi u nekoj firmi mora, da kažemo, čuvat emanet Ako je dogovorio sa svojim poslodavcem Osam sati On mora doći na vrijeme Može izaći kasnije Ali mora doći na vrijeme Ako je napravio ugovor sa njim da će doći na vrijeme I zato emanet Kod, muslim, kod, kod muslimana je svetinja. Uh, Što se tiče emaneta Dokle kaže La imane Men la emanete la Kaže Allah u poslanih za sedam Nema imana Onaj koji nema emaneta Ko ne čuva emanet, njegov, on nema ni imana. Ovdje se misli, nema potpunog imana. Nije pravi musliman onaj koji ne čuva emanete. Tako da, kaže, Allahu poslanica na svem isto, kaže, kada ne bude emanete, kaže, kaže, onda očekujte sudnji dan. Kada iščazne emanet kod ljudi, kaže, onda očekujte, sigurno očekujte onaj sudnji dan. Spomeni jedan fin događaj koji se desio Uh, za vrijeme mislim da je u tim prijašim tim dalekim da kažemo generacijama da li su bili tabeenile atba utabin on i uh, čovjek koji je išao na hadž iz palestine iz palestine išao na hadž siromašan čovjek koji je išao na hadž međutim dok je stigao na hadž u talafuko kabe u blizini kabe nađe nađe jednu prelijepu ogrlicu sa dijamantima Skupo cijenu, znači, ogrlicu, međutim, kada je našao, vikao je, znači, čija je ogrlica, niko se nije javio, uzeo je kod sebe i tražio je koji je izgubio tu ogrlicu. I ne da, a, nakon nekoliko dana, nekom mu je rekao, stari jedan djedo izgubio je neku ogrlicu i on je njega našao i kada je došao kod njega, kaže, izgubio se ogrlicu, jesam, kakva je ogrlica, kaže, takva i takva, opisao mu je, znači, ogrlicu i on njemu izvadi iz džepa kaže, evo ti tva ogrlica do Moglecovi on je os, onaj nastavi obavio hadž i vraćao se za Palestinu. Subhana Allahu vraćajući se za Palestinu kroz današnji Halep, Halep koji da kažemo, krvari danas molimo Allah da i pomogne muslimanima u Halepu, U Halepu je znači odsjeo da se odmori u jednoj džamii. Kada je došao naveče tu je za noćiju prenoćio znači u toj džami, kaže na sabahu kada su ljudi došli na sabah namaz njega su probudili sa njegovim izledom znači izledao znači čovjek bio on su njega progurali kaže da nam klanjaj. Šta je se desilo? Imam tog mjesa da znači na dan prije umro. I nisu imali mama, njega su zatekli u džamiji, vidjeli su znači da je dobar čovjek, da je čovjek od vjere. On je njima klanjao i oni su njega tu zadržali danima. Spomni se kaže danima su ga zadržali kako, su, kako je tu klanjao jedan od tih stanovnika tih džamatlije kaže da mi tebe oženimo ovdje u našem znači selu, u našem mjestu i kaže ostani ti kod nas imam, kaže zastano kaže nemam ništa protiv <laughs> šta je se desilo subhanla od imama tog da ostala je čjerka koja je imala kuću i bila je sama, znači ostala je sama ni imala ni braće, ni se stara, nikoga A, kad je imam umru, otac je umru ostala je sama u kući, imala je kuću i on njemu predlože ima tako i tako od imama čjerka, kaže nemam ništa protiv vidjeli su se, znači dogovorili se našli se i oženi on nju u braku subhanla dok su bili Izvadi ta njegova žena, izvadi tu ogrlicu i stavi je, znači, ona je na vrat. Kad je on vidio ogrlicu, kaže, subhanalo, odakle ti ogrlica, Ot, otkud tebi ta ogrlica? Kaže, moja ogrlica. Kaže, miraz od babe. Kako od babe? Kaže, ja sam tu ogrlicu, ali on je, ona je njemu bila upačatljiva toliko i dobro je sad pamtio. Kaže, ta ogrlica, tu sam ja ogrlicu našo na hađu i kaže, vratio sam čovjeku koji je izgubio. Kaže, taj čovjek je bio moj babo. I kaže, prije nego što je umro, kada je se vratio sa hađa, kaže, molio Allaha, kaže, Allahu moj, kaže, podari mojoj kćerci, mojoj kćerki, kaže, čovjeka, kaže, kao ovoga što je bio na hađu. Hoće da kaže, Emina, koji, koji je bio od povjerenja. Kaže, ne znajući s mala, umro je, a Allah njemu, njoj podario i tog istog čovjeka, ne istog onakvog sa tim opisom, da kažemo, ne tog čovjeka koji je našao tu onaj, ogrlicu. Pogledajte da kažemo šta je e, rezultat emaneta ili povjerenja kod muslimana. Da je zadržao kod sebe, imao bi kaznu, imao bi, da kažemo, odgovornost, nego je vratio je i na kraju je ponovo dobio, dobio je, da kažemo, sa sa mladom. E, bojim se od uljiva, sam molim, da da vas nagradi <coughs> za strpljenju, a mi ćemo išala i imati prilike da se opet družimo I ovu četvrtu, da kažemo, stvar koju smo najavili, bojim se, odoljit pa ćemo nju nastaviti, insjela, nekom drugom prilikom. Halal to što sam odoljio. Subhaneke Allahuma u hamdike, šedun la ilah ilah ilah, enta, stavku, rukove, to uvini.